A, a berlini gyors érkezéséhez 061489 0999 illetve 06 Of mistrust, after the after a Egy műsor, amely számtalan al címéből az egyikben azt állítja, hogy benne van mindaz, amit az asztalról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fial János műsorában. Előbbben önök magukra ismerhetnek, utóbbi pedig Én. No victory. Ma 2017. szeptember 25-e hétfő van, ma este fél nyolckor találkozunk az Aquarium Club voltbárjában, az téren, hogy ismét hódoljunk mindannak, ami összefüggésben van a nagyon messzire jött ember sorozatnak, Bakáccsal, Filipovval, önökkel és velem. A téma a helyszínen hever, majd felveszem. Egy műsor, amely számtalan alcíméből az egyében azt állítja, hogy 14 év alatt senkinek nem való, és felette is, csak igen korlátozott mértékben. Do you think you can make it? Alternatíva Magyarországnak 061 és egy hat egy Csimei számtalan a címéből az egyikben azt állítja magáról, hogy benne van mindaz, amit az osznakról tudni kell, vagy érdemes. Pénteken nem volt élő egy keifejel, csefóta tehát eltelt. Péntek reggel, szombat reggel, vasárnap reggel, hétfő reggel, ez 96 óra. Úgyhogy mi az, amit önök fontosnak, vagy érdemesnek találnak, azt én nem találhatom ki. Hogy én mit találok annak, az majd kiderül, vagy nem derül ki. Sor volt a moziban az elmúlt négy nap alatt, amiről korábban nem nagyon volt jellemző, és mondhatnám, hogy letudtam a restanciát, de ilyen nincs. Teref egy gyerekeket szállító mentőautót is megnéztem közelemről. pedig gyósdom voltam baráti látogatásom. Für éigkeit Willkommen in der Wirklichkeit! Und wanderst du! The Új elnöke van a Magyar Huszós Szövetségnek, meglehetősen sajátságos körülmények között választották meg. Én nem mentem elé, máshol voltam, nem voltam a Magic-szigeten. Magitai Andrásnak már két SMS-t is küldtem, de az egyiket lehet, túlságosan későn, a másikat pedig meglehetősen korán, hiszen nem lett elnökségi tag. Két verzió lett volna Az egyik az, hogy gratulálok A másik pedig, hogy nem vagy-e szomorú Előbb nem küldhettem el Mert az félre éthető. Utóbbit elküldtem, de nem kaptam rá választ It's a long, long... Ez a szeptember szong, amelyet Luritől önök már élőben sohasem hallgathatnak meg. Minden nap kísérleti visszor, minden nap utolsó adás, és ez nem csak a kejfejhagysira vonatkozik, hanem önökre is, bár kétségtelen a gyermekeikre és unokáikra kisebb mértékben mint önökre. But the days grow shore. When you reach September... A 2017. szeptember 25-e van, és hétfő, a pontos idő 12.00 szemulat reggel 7 óra van, ahol 13-mal. Ma semmilyen extra programmal nem rendelkezünk reggel, ez az önöki és az enyém, meg a zenéjé, meg a csöndi. Este fél 8 kor, akivel találkozom, majd találkozni fogok az Aquarium Club volt bárjában, ahol ismét rendel a nagyon messzire jött ember, amely evidenciákat bont fel annak érdekében, hogy a világ érthető legyen, miközben egyre inkább az a fix meggyőződésem, hogy a világ érthetetlen, de lehet kísérleteget tenni a megértésére. A kájféjacsi szempontjából ez egy nagy hét elkezdődik a politikusokkal való beszélgetés, amelyben Hosszú lista van, holnap elsőként El Simo László, majd aztán jön szerdán Gyurcsány Ferenc, és itt tovább, és itt tovább. Györeged! Györeged kívánok, Fialau! Györeged! Györeged kívánok! Én a múlt héten, egész héten a Mátraházi Mátraházán voltam a református üdülőbe? majdnem 70, 70 gyülekezeti taggal, és nagyon jó volt, nagyon jó volt ott lenni, és aztán, amikor hazajöttem szombaton, felkerestem az interneten, hogy az, hogy az utolsó két hetet meg lehet hallgatni a civil, rádió, a civil rádió műsorait az utolsó két hetet meg lehet hallgatni, és meghallgattam néhány műsort utólag, mert Mátraházán egyáltalán nem, nem hallgattam semmit. És este eljön? És este jövök, igen, igen. Borult az ég, 9-11 fok van, de a hét valamivel melegebben, és kevésbé csapadékos enteli tudtommal, mint ahogy az előző héttelt. disappear. Disappear down to a precious field. Amire igéretet tettem magamnak, az nagyjából most kezdődik el, Valamkor április legelején lesz Magyarországon a választás. Ma a szeptember 25-e van. Tehát egy fél évünk biztosan van. Ezt a félébe persze, úgy kell tekinteni egy minden nap kísérletin, és minden nap hats ezt én már nem fogom győzni hangosztatni, mert így gondolom, és ezért egyet jelentek vele. Ha nem mondom, akkor is így van. Please, precious, Rendelkezésre állok a 0614890999 és a 0636771161-es szám túloldalán. Miközben bátortalan próbálkozásokat tes teszek arra, jelentsek egy virtuális árvóckosárból, Just I want to spend them With you Ha telefonálnának, September. akkor ne feszélyezz Önöket a téma ismerete Bármivel kapcsolatban a bármi, az azt szerint, hogy bármi September September Song egy és nulla September song that November rain. September Sun September Sun 0614890999 és 0636771161, ma a 2017, szeptember 25-én, hétfőn, 4-es perccel reggel 418 után. Ez itt a Kejfej Jancsi minden, amit aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és Fiala János műsora elvitték a hírét a szomszédnek, hogy van ismét Kejfej Jancsi? hallgató, aki be akar számolni a tegnapes választások eredményéről, illető, hogy az, hogy a hatott ránt. Nulla hat egy négy Spanyolországban is cifrahelyzet helyzet van, pontosabban mondva Barcelonában. Barcelonai tudósítónk hosszú fájdalmas küzdelem után kihult, így aztán mással kell pótolni, miközben mindenki pótolhatatlan. Nulla 099, és 23627 egy hat Spanyolország Barcelona. Amikor kijövök a hallgatásból, hogyha valaki megszólít önök közül. Ma érzésem szerint jobban tudok reagálni, mint reagálatlanul elsőként megszólalni. Gloria. MPK-telefonja nem az volt, amire hosszan lehetett volna reagálni. 061489099 és 063677161 ma 2010. szeptember 25-én 6 perccel 7 óra 20 után itt a Kefe Jáncssiban bármilyen témában. A bármilyen téma az bármilyen téma. Neked szól Hompola. I loved is yes. Dad. There was a boy A very strange Enchanted boy They say he wandered very far. Very The greatest thing you'll ever learn Is justice De most biztosan jó kedvük lett hát mindannyiuknak, a honpolát. Mi tudna még tovább rontani mint egy magányos gitár. Ki gitározik akkor az más csodákra is képes figyelek ez egy 22 éves lemez 22 és is fél null és null a 67 egy ez egy magányos gitár ez a cím Nem kell, hogy megerőltessék magukat, miért pont ebben. Mindjárt fél nyolc lesz. nem felhívni önt, mert uh, fiúkkal szoktunk reggel menni uh, iskolába, és a dugóba mindig itt ülünk, az emkertesen, és hát hallgattuk az ön műsorát, és hát nagyon tették, <gül> amit, amit, ahogy vezető a műsort, egy kicsikét olyan, olyan, olyan, uh, olyan különleges, és a fiúk mondták, hogy hívjuk fel önt. Ennek volt egy jó uh, oka is, vagy pontosabban jó apropója, mivel <gül> itt, uh, eddig nem is hallottam a civil rádióról, de hát most már alapvetően Hallgatjuk Önt, amíg beérünk az iskoláig, este. Este 8, reggel 8-ig. Hány, <gül> hány, hány gyerek? Hány gyerek van? Ja, gyerek, hány gyerek? Kettő, kettő gyerek van. Az egyik az 7 éves, a másik az 10, 11. És honnan van a jövet? Há, agglomerációból jövünk gödről. Pont ez a probléma, ugye hogy az M2-est, amióta lezárták, pontosabban az egyik sávját neki, és napi, napi dugokba, ilyen 40 percet utazunk, eléggé, eléggé kaotikus állapotok vannak. De mondom, egy, egy jó dologban megtaláltuk a civil rádiót, igen. és legalább arra vetjük Mert úgy nyomogatták a, a sáv gombokat, hogy mi minden szokott? Szóval igen, érted, igen, de... a fiúk nyomogatták, mindenhol hírek ment. Megmondom őszintén, nagyon-nagyon nem, nem szeretem azt, hogy, hogy ezeket a reggeli műsorokat, hogy állandóan belebeszélnek jobbra-balra, Inkább menjen a zene Ez a fajta Nálam biztos nincs olyan, nincs olyan zene, amit a fiúk szeretnek De fognak tudni itt uh, Helyben segíteni A fiúk milyen zenének örülnének? Fú, fiúk Nagy van Ő nagy hallgatás Inkább ilyen pop-zenét szeretnek Nyilván hát De én nem, kivárom, vagy. nekem van időm Va Valamit mondjanak Na, mondjál valamit Márcink. Nem, despacito Despacito <hilyen> Ádám, hallottad? Ádám, jó, mind, mindjárt jön. Ó, oh, nagyon köszönöm. Nagyon szívesen. Mm. Tegnap mondtam a honpolának, amit persze hogy nem hittel, hogyha én nekem most zuglóban kéne rádióműsort vezetnem, hogy akkor az vajon akadálya lenne -e annak, hogy nekem legyen reggeli rádióműsorom. A reggeli frissességemet, és ez nem a mai reggere vonatkozik Másképpen élem meg Egyáltalán másképp vagyok friss, mint voltam március előtt Ez egy hosszú fél év, amit kihagytam. Reggel odafelé talán még fél óra De visszafelé már mondjuk biztos, hogy lenne hárnyed óra, egy óra az előző helyszín az talán 10 perc volt tőlem, vagy 5, és ez sincs több, egy negyed óránál sokkal. Ahol él a ott van egy olyan út, hogy Isten egy út, amit nem is olyan nagyon régen felújítottak. Most valamiért fölszették azt a sávját, ami egyébként felülről lefelé vezet. Látszólag kész van több mint egy hete vagy két hete, és az ígen jött a világán senki nem dolgozik rajta, se annak érdekében, vagy befejezzék, se azért, hogy egyszerűen csak ott utcában legyen. Régen lehet, hogy felhívtam volna a Pokorni Zoltánt, aki egyébként itt polgármestert tanácsának, hogy mondja már meg, kedves Zoltán, bármint egyeződjük, hogy mi a frászkonyónak nincs kész. Valamikor volt ott egy tábla, az most is ott van, és volt rajta egy befejezési dátum, az eltűnt róla. Én ugyanaz a fiala János vagyok, mint korábban. Én szerintem ez egy tízes skálán tízes módra tűrhetetlen. Könnyebben gyúlok lángra, ha öngyújtót biztosítanak hozzá. De ha tetszik, akkor én az öngyújtó és legyenek önök az olaj mindenféle polgári engedetlenségtől teljesen függetlenül. Jobban, mint korábban foglalkoztat az az élet, ami az emberre a kejfejjancsi után vár, ha egyáltalán a után van még élet. És abban egy tízes skálán tízesre benne van, mint hogy most is csak másféleképpen az Istenhegyi útben nem fejezettségéhez, vagy ahhoz a világhoz, ahol nincs is Tehegyi út, mert mondjuk Új-Zélandon vagyok. Nem azért, mert ott élek, hanem mert azért, mert fogtam magam, és nagy a világ. Úgyhogy ha valaki látogat a műcsarnokba, és ott megnézi a szágádó kiállítását, akkor látja, hogy mennyire nagy. Mert mondjuk ez a szágádó nem igazán a civilizált területeket fotózta, hanem azokat, amelyek a természet gyönyörűségeit adják, és viszonylag távol van alakott résztől. És ha már itt tartunk, akkor tudom ajánlani a gyilkos nyomon, van neki valami előtte való címe is, nem egy rossz film, az is távol van minden civilizációtól. Ott az emberek jelentik a civilizációt, ők is minek? So all, true, true, you know. S ha bár a kívánság, csinem vannak olyan pillanatok, ahol képes kíványságműsorra válni, például most. Fonsi! Gywa! Oh, oh, oh no, oh no oh, Hey! Go. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Gywa! Vi que tu mirada ya estaba llamándome mékem min aké ja vaj tú imán el. Me a és egy hat egy figyelek ha van mire. És látják igazat mondtam volt egy telefon reagáltam is rá, ami nem is volt benne a telefonban, közben előre léptünk egyel. Ez itt Louis Foszi és a Despacito amely egyébként a hallgatói telefon nélkül itt nem szólhatott volna. Ilyenek a hallgatók és a hallgatók gyerekei. gyerekei. <Sessz> Lansom gitárt nem találták ki, de ezdem is volt várható. Így aztán a megfejtése mondom meg. Lehet, hogy megint hozzájöttem, így most előről megy. Fazzi! Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Porque vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy oh. Eres el imán y yo soy el metal me voy acercando y voy armando el plan solo con pensarlo se acelera el pulso oye oh yeah. ya ya me está gustando más de lo normal todo mi sentido va pidiendo más estoy que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero destinarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo tu A 2017. szeptember 25-e hétfő van a pontos idő, 7 óra 40 perc. Aki nem ismer rá a zenéje alapjának egy fejjel, csiraz, ne csodálkozzon, hallgatói kívánságot teljesítettünk itt pogányádámmal. Ez nem jött össze tegnap, amikor kértem Mákos palacsintát vagy Diósat, de sem Mák se Dió nem volt, ez így a másodszor fordult elő egy hét alatt. Ma este fél nyolckor nagyon messziről jött ember, az Aquarium Club volt bárjában Bakácsa Filippovval önökkel és velem, bármilyen hihetetlen, a Zugló tévében szerdán 6-7-ig, majd aztán a következő nap, amikor adásba is kerül Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke lesz a vendégünk. Ebben az országban merni kell kicsinek lenni. 7 óra 42 perc van 061 489 099 és 06 367 Jó reggelt! Jó reggelt, Sugánok Mátrai László vagyok! Az előbb Szárgádorról szó, csak szeretném megemlíteni, hogy mi a rendezésében. Van egy fantasztikus film, amit mindenkinek ajánlani tudok, a föld súlya. Hoppola is mondta. Valójában ez a film mitől olyan izé? ez nagyon hosszú lenne elmondani. Mondja, Nekem... Picsit gondolkozni kell, hogy Boni. melyik rész melyik rész item, kell a filmnek. A, a, a filmet én egy keret, keret és szerkezetűnek találom. Szalgárdó életéről szól, munkásságáról szól, és ami a, a ami a, az őserdők vagy esserdők újra, újra élesztése Brazíliába. Ez a kerete. Szalgárdó egy farmácsab családba szült föl. Ahhoz, hogy a, a, gyerekei, a gyerekeket, tehát és is a mi tudják, ahhoz az apjának a fákat gazíliába ki kellett vágni a hegyről. Innentől kezdve egy kopasz hegy lett, az egész élet kvázi kihalt a hegyen, és a szolgáló feleségével amikor már idősebb lett értelemszerűen, akkor egyesével újra a fákat és az élet elindult a hegyen. A kiállítást látta? Még nem, még nem, de feltétlenül el fogok menni. Köszönöm szépen, hogy hívott 061-489-0999 és 063677-1161. The French are glad to is something that A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flats, or help you feed your... again. Men grow cold as girls grow old. Egyébek között Nicole Kidmanének el, aki több díjat is kapott sorozat és szerep kapcsán. A legutóbbi Emmy Diát amelyet szombaton este néztünk az HBO-n, valószínűleg nem élőben, ez már ismétlés lehetett. Ez egy nagyon hosszú diát adó, annak csak egy részét láttuk, de ezért több mint egy órát. A sorozatoknak és a filmeknek a zömét nem láttam, amelyekkel kapcsolatban díjat adtak át a szereplőknek is, csak egy részét ismertem. Az elegancia hatott rám, és az öröm. Nem biztos, hogy ebben a sorrendben. 06148909999 és 0636771161, figyelek a vami Ez a Muller Hús című filmből való betét. 3-8 van... Sőt, már el is múlt, ez a Kejfej 2017. 25-én hétfőn, amikor este fél nyolc az Aquarium Club volt Barjában találkozhatunk, mert ismét rendel a nagyon messzire jött ember, hogy aztán két hét múlva ismét rendeljen, amikor a média helyzetről és a Kejfej születésnapjáról egyszerre lesz majd szó. 17. -dik. 0614890999 és 06 Tele vagyok mondandóval, de dugóval nem kell kihúzni, de telefonokkal talán. like razors and he wears them in his face and mcheath has got a knife but not in such an obvious place now see the shark How red his fins are As he slashes At his prey Oh Mac the night Wears fancy Gloves which Give the minimum Airway By the Thames Turbid waters Men abruptly Tumbled Is it cholera, or because Mac in town? Yeah. <laughs> Shining sky blue Sundays. See a car stretched in the strand. We'll see a man dodge round the corner. Missing well, Like so many well, Wealthy men well, Make the night The quietest Cash box God knows how And God knows when Oh, Jenny Towler Turned up lately Stuck through a breast while Mackie walks the embankment nonchalantly unimpressed where is Alphonse delete the cabman while well, who can get that story clear while well, someone bears? Én nem forcírozom öneet, mert nincsen start és nincsen. Amís a 10 óránál nem tarthat tovább, de nagy valószínűséggel egy kicsit hamarabb el kell mennem. Most 7 óra 50 perc van. Zene van. Hogy a hallgatók megszólalnak, én azt a hallgatók tudják, én megígérem, hogy mindenre reagálok, arra is, amit önök mondanak, és attól hajlandó vagyok elugrani. De most így szólóban ugráldozni, most nincsen kedvem. A ja, reggel csak azért telefonálok be, mert megyek éppen biciklivel a városba, és teljesen feldobottak az hogy időzsorok, nem így ha szeretném ezt a számot, Viszont nagyon tetszett, hogy csak úgy spontán teljesítette a kívánságot. Egyrészt most ismig éppen spanyolórára megyek éppen, és... Tehát egy az ártamra... Az ne, ne, azt ne, ne el, hogy én azért, ha bácsi talán még nem is vagyok, de azért több korosztály felnőtt rajtam, és én ezt ugyan sose gondoltam, de amikor szembesítenek vele, akkor egyszerre jó érzés, és egyszerre nem. Ugye jó érzés az, hogy ez kiderül, tehát az, hogy figyelnek rám. A kevésbé jó érzés az ugye arra szól, hogy kevesebb van hátra, mint amennyi eltel, de az, hogy szülőkkel engem gyerekek hallgatnak, olyan gyerekek, akik egyébként saját maguktól engem biztos nem hallgatnának, de a szülő kedvére ezt megteszik, azért annak a jelentősége óriási. Hát, és ez a másik, amit szeretem volna mondani, hogy én is egy olyan anyuka vagyok, akinek a gyerekek akarja vagy nem akarja, azért hallgatja a Fiala János. és még egy régi dolgot szeretem volna elmondani. De nem a hogy... biciklin. De, de, de, el vagyok. Azt én értem, de a gyerek nem a biciklin hallgatja. Ja nem, nem, nem, nem, nem, akkor még otthon voltam vele, amikor bici volt, és akkor ment sokat otthon a rádióban minden reggel gyakorlatilag, és amit el akartam, később egyszer Mentünk így autóba, és akkor ö, ugyanis volt a, a műsor, és akkor mondta, hogy kb. három vagy négy éves lehetett, és mondta, hogy ennek a bácsinak szeretem a hangját. Igen, most csak jó volt. Budka egy Péztáros nem mondta ugyanezt, és a spanyol nyelvtanulás az valami konkrét célval van, vagy csak úgy? Hát nem, ezt most én tanítom igazából. Tehát, hogy órát tartani megyek. Többeknek? Igen, sokaknak. Köszönöm, hogy hívott. Viszont halásra. 061 és 0630 -1 -1 Ez ismét a honpolának egy kicsit vidámabb feldolgozás. Ez megint a Nature Boy, de imáron közreműködik a messzívetek is. fia édesem! a, a 12-es, amit most vettem ki a kocsiból, és hogy 12 éve őt iskolába jár hallgat fialát minden reggel. Mindazonáltal, amikor az apja el fog kerülni mellőle, ez egyáltalán nem biztos, hogy folytatódni fog? Szerintem fog hallgatni fialát, mert gondolatébresztőnek tartja, hogy a nevében is benne van. Hát ami a gyereket illeti, abban abban egészen hihetetlen az, ugye azt szokták mondani, hogy én ugye nincs tapasztalatom csak a jelen időben, hogy az nagy dolog, hogyha az ember egy 19 éves gyerek együtt tart, és a lányommal való kapcsolatom az az elmúlt időben egészen hihetetlenül alakult. Belejött, vagy tegnap meglátogattam őt, konkrét cél de annak megint nem tudtunk elegetteni, de valakinek vittem sört, aki velem jót tett, és nem mindenkinek viszek sört, aki velem jót tesz, de ha valaki szereti a sört, és velem jót tesz, akkor miért ne kapcsoljam össze a kettőt, és kérdeztem, hogy van-e kedve eljönni, és aztán ebből lett egy esti kirándulás, ami belenyúlott az éjszakába, és fantasztikus volt. Hát én a fiamam múlt héten Cambridge-be voltam, mert oda szeretném menni egyetemre, és most volt ilyen open day. Úgyhogy nagyon érdekes volt, hogy mennyire másra kíváncsiak kint Angliában a szózatásban, mint Magyarországon. És mi van egy ilyen open day nap? Eh, nagyjából egy órában elmondják azt, hogy eh, hogy az interjúk, és hogy mire kell készülni, mire nem kell készülni, és abszolút nem a tárgyi tudásra, hanem a Kreativitás épül az egész és azt mondják, hogy az egész felvételé is arról szól, hogy olyan kérdéseket adnak amit papásból nem tudhat. és mit tud hallgatók. Cambridge, amit Budapest nem hát egy egyetemi város nagyon sok kollégiumban, nagyon sok egyetemi de nem, van, nem ezt kérdezem, mit tud konkrétan, tehát mit nyújt amit itt nem tudnak nyújtani kis csoportos oktatás tehát úgy van, hogy a az egyetemen vannak az előadások, de a gyakorlatokat az egyes kollégiumokban két-három fő csoportoknak tartják. És mi a cél? Mi a tárgy? E Ekonomikra akar menni a fiam, és az a cél, hogy okosodjon. És hogy tetszett neki ez az Open Day? Tetszett. tetszett neki. És megbeszélte az apjával utána? Nem, nem, nem. nem. Magába elnéztet a dolgot, és én nem is akarok beleszteni, hogy mit választ nekem. Annyi a dolgom, hogy a lehetőségeket tálcán kínáljam neki, és majd eldönti és mikor kell döntenie? E, október 15 a beárdási határidő. A e, három heten. Ez Ebben az esetben tanulmányi eredmény, vagy alapvetően pénzügyi kérdés? E, tanulmányi eredmény, ez nem pénzügyi kérdés. Ki lehet fizetni, nyilván lehet ösztöndíjat is kérni, lehet diákitet is kérni. ászent lennék, ha azt hogy én ezt fogom tenni, de bárki ki tud jutni, aki való. Jó, de az ő eredményei fontosak abban a tekintetben, hogy oda fölveszik-e vagy sem. Sokass számít, csak azt számít. Azt teszik fel, akinek jó az eredmény. És mi a dátum, mit mondta? Október 15. De október 15 ig milyen eredménye lesz? Hát is nem is lehet addig. Így van, ezt úgy hívják, hogy offer. Hogy Aki most telefonálható előre... egy kis türelmet kérek, köszönöm szépen. Úgy hívják, hogy offer, és előre megmondják, hogy mit kell ahhoz teljesen, hogy fölvegyék majd. De mit látál a gyerek arcán, tetszett neki? Igen. Igen, teljesen nyitott volt, befogadó volt, a közeg oda valónak érti magát. Hát hogy aztán felveszik, azt nem tudom, de jól érdeztem magát. Köszönöm. hajrá okay. okay. Jó, Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Az Iványi Gáboréktól szoktam kapni rendszeresen, ilyen tájékoztató levelet, és az egyikben most olvastam a nevét, amelyben egy képzésnek valamelyik Igen. részét fogja vinni. Azt szeretnénk kérdezni, hogy és azokkal, akik ott majd végeznek, azokkal lehet tudni már, hogy mi lesz? Ez egy jó kérdés, azt az iskolától kell megkérdezni. Nekem mindig az volt az érzésem, hogy a média képzésben olyan mennyiségű ember kerül ki, akik ebben a formában nincsen szükség, de ha belegondol abba, hogy ma már a médiaképzés sok minden másról is szól. Egyrészt bármennyire hihetetlen vannak emberek, akik jó dolgokban nem tudják, hogy mit csináljanak, ez felszeítheti konkrétan is a szóátvit értelmében is, és képezik magukat. Ezt egyáltalán nem lehet egy negatív tendenciának képzelni, de például mindazok, akik kommunikációs tanácsadónak mennek, én például az elmúlt időben nem egy stratégiai partnerennél találtam olyan embereket, akik egyébként az ő kommunikációjukat segítik, és nem feltétlenül torzító értelmében. Ha, tehát, tehát, nem, tehát nem abban az értelmében, amit egyébként ma Magyarországon egyből gondolnak, hogyha valamilyen közszereplő kap egy kommunikációs tanácsadót. Mm -hmm. Ez szintén nem egy utolsó szempont, és még számtalan olyan dolog lehet, ami most itt reggel nekem szeptember 25-én nem jut eszembe, ami egyébként még lehetőséget ad arra, hogy elhelyezkedjenek. Természetesen akkor, amikor valaki Tudtam, hogy ez egy pénzes valami, ösztöndíjat akkor fognak tudni felajánlani, hogyha nagyobb számban jelentkeznek, át kell gondolni, amikor jelentkezik, de ne legyen kétsége, ha benne leszek a felvételiztetőkben, vagy ha lesz bárki is az én csoportomban, biztos, hogy meg fogom kérdezni, hogy mit, mi szeretne lenni, és azt is, hogy, hogy ennek mekkora realitását látja, és itt most elmesélem önnek, csak hogy mutassam, hogy mennyire őszintén gondoltam, hogy a telefonokból mi fakad. Nekem volt egy nagyon kedves hallgató, aki sokszor be sokszor nagyon informatív dolgokat mesélt elő. Őt úgy hívják, hogy Rév István, ő a Rév az apukája, egy nagyon tehetséges operatőr. És ő elhívott engem a Metropol Egyetemre egyszer órát tartani. Én kérdeztem tőle, hogy ebben valami szociális foglalkoztatás is benne volt. Mm. Ez ugye a márciusi sajnálatos események után történt, mondta, hogy nem, kérdeztem, hogy mi a téma, és a könyvkiadással kapcsolatban bármi, és ott vagy én, vagy ő óriási önkolt rugott, mert, mert, mert én gyakorlatilag pontosan azt kérdeztem. Pontosan az történt, amit ön mondott. A jelelevőket elkezdtem kérdezni, hogy miért vannak ott, és amikor már olyan mélységig jutottam, amire ők egyáltalán nem gondoltak, és nekem ott pillanatig az jutott az eszembe, hogy néhány ember ott jó dolgában nem tudja, hogy mit akar, de természetesen a nagyon muszájokkal beszélek a könyvkiadásról, meg a könyvírásról, már amit én erről tudok addigra már annyira megsértődtek, hogy közölték, hogy ők semmit nem kérnek belőlem, ugye én bármikor, bárhol tudok másodpercek alatt botrányt csinálni, csak fel kell egy kicsit hevülnem. hogy igazam volt-e vagy sem, nem tudom. Az azonban tény, hogy én onnan eljöttem egy órával a meghirdetett vég előtt, azt a pénzt, amit egyébként ezért kaphattam volna, azt nem vettem föl, kijött utána Rév István, aki mondta nekem, hogy ő érti, Neki még egy akár tetszett is mondtam, hogy én ezt nem nagyon hiszem, kérdezte, hogy hétfőn felhívhat el, szombaton volt, és azóta is azt a hétfőt várom. Fogalmam nincs, hogy jelen pillanatban a hallgatóim közé tartozik-e, vagy sem, de nem érezte annak a szükségét, vagy valahogy mindig elodázta azt, hogy ő hétfőn telefonáljon, én pedig nem tudtam mit mondani. hát Az, ami ott tört, Én előtte mindent elmondtam, ami velem együtt jár, mint, mint veszélyel. Az, hogy én azt a szombati összevetelt jól prezentáltam-e vagy sem, ezt nem tudom megmondani pontosan azt történt, amiről ön beszélt, elkezdtem érdeklődni a hallgatók iránt, a hallgatók pedig ezt túlzásnak találták, kontraproduktívnak azt mondták, hogy nem emiatt jöttek oda, és mire én azt mondtam volna, hogy oké, okay, válaszolok a de addig gyakorlatilag csak az volt az egyetlen kérdésük, hogy onnan én takarodjak el, és én ezt teljesítettem. De az nagyon megmaradt bennem, hogy az a tisztázó beszélgetés, amiben nem tudom, hogy mi fakadt volna, az elmaradt, mm -hmm. és nagyon furcsa lenne, hogyha most bekövetkezne, miközben semmi se késő. De ez valamikor májusban volt emlékezetem szerint, mm -hmm. vagy áprilisban, minden esetre hónapokkal ezelőtt. E és hát ez Na. jutott az eszembe arról, tehát a könnyen lehetséges, hogy itt se fogok sok sót megjelni. Na jó, de <kül> én ebben a dologban valami is izgalmasat láttam, az az, egyrészt az Iványi Gábor körül nem szoktak komolytalan dolgok elindulni, másrészt pedig ez volt egy olyan, vagy van, vagy gondoltam egy olyan titkos reményre, hogy itt valami olyan hátsó szándék is meghúzódik, hogy egy olyan szakmai felkészítés lesz emberek részére, ami aztán valami olyan ügyi érdekében, amit Hozzávetőlegesen az irányi ágból. Nagyon jól, jól beszél. Azon az összejövetelen, ahol én voltam, ez felvetődő, de arról volt szó, hogy ez egyébként előfordulhat, de nem elsődleges cél, a kettő egyenes ágon nincsen összekötve, de előfordulhat. Mm. Mm. Jó, hát akkor ennyi. ennyi Nagyon szépen köszönöm. köszönöm. Viszont hallásra. Ez most miért nem szól? 061 és 06 Látják, hogy változik az idő? Valamit a hallgató fedez föl, és arra reagálok én. Ez ugyanaz a kejfejancsi, amit Önök 2000 októberétől hallgattak, de közben permanensen változik. Hogy jó vagy rossz irányba, ezt ne kérdezzék tőlem. Mindannyian permanensen változunk, akkor is, hogyha a tükörbe belenézve azt mondjuk, hogy hát ez ugyanaz a kép, mint ami volt 40 évvel ezelőtt. További filozofikus gondolatot ne várjanak el tőlem. 061489, 0999 és egy 11618 után 6 perccel. 2017. szeptember 25-én hétfőn. Este fél nyolctól nagyon messzire jött mert az Aquarium Club volt bárjában. Ezzel kitartok december végéig, mint ahogy december közepéig, mint a december közepéig tart egyelőre a Zugló tv tévében való vendégeskedésünk is Bakáccsal, ami egy sajátságos tandem. De nap, ebéd közben, mert tapasztaltam ennek néhány hátulütőjét, ami a Bakáccsal együtt jár, de még bírom. Day. akkor még egy kis depressziós zene. Like... 06148909999 és 0636771161 Derül az ég! Én kicsit úgy érzem magam, mint akiben bujkál valami kór, de hogy csak a hangulatom Való egyik kedvenc számom Az óriás teknős sétája Aki emlékszik még rá, hogy ezt eredetileg kiadt elő. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Márkó, és a T-Rex az eredeti. Ez így igaz. Nagyon köszönöm. szépen köszönöm. Figyeljé, kedves Ádám, egyrészt elnyelt az egyik CD-re játszó a levezevet. a Trifast, most kinyitotta. Másrészt nem tudom, én, nem akarja lejátszani. The night. Még egy bátortalan kísérlet. Igen, igen Tibor. Tegyük be a Children of the Revolution-t a T-Rex-től. Meg. Több megoldás is érközött. Az előbbi live most se történik semmi. What sem me Nem lesz óriás teknős. Nézzük meg a Children of the Revolution. -t. Én nem szeretnék olyan rádióban dolgozni, ahol minden működik, abban semmi szórakoztató nincs. koncert, de azon csak két perc, ez a óriás technős nem... nem fogjuk összehajni két percből. Jön egy másik depressziós Szám a Trüffelsztől, de nem ezt akartam, ezt lejátszom. Ez az Meglátjuk, hogy ezt le akarja játszani. Nagyon sokat gondolkodik. Lejátsza. Kössébe be magukat, mert ez ilyen eredvágó szám... 30 témában ban és egy volt valaki önök közül arra Egyére nem találjuk a T-Rex-től a Children of the Revolution, de mindez időket. után következzen a Children of the Revolution imáran a T-Rex-től utána pedig következzék a Come Togethernek egy sajátságos feldolgozásom 06148909999 és 0636771161 figyelek a van a 2017 szeptember 25-e hétfő van és 5 perc számulat 49. Nem is volt depressziós. Nulla hat egy négy nyolc kilenc és nulla hat hét igettzel well, ledirok a trifastol Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Semmit nem lehet érteni, vagy legalábbis az én fülemmel semmit nem értek? Lehetne egy kicsit közelebb jönni a telefóhoz? Nem lehet érteni. van egy szülő is van itt egy ilyen, egy ilyen gyereknek a rábírása, vagy nem rábírása, minden eset, hogyha a gyerek rábírható akkor legközelebb egy kicsit közelebb jön a telefonhoz, mert nagyon szívesen bármit illetve hát nagyon szívesen bármit nem de megpróbálnék a dolgozó népi fiabik részének rendelkezésére állni, de ahhoz hallani kéne a Gyurcsány úrral a múlt héten csak azért mondom, mert a Gyurcsány Ferenciát nem mond az ember a Gyurcsány Ferenccel a múlt héten ebédeltem és ott ment némi ülésrend, hogy akkor ki hova üljön, és akkor eszembe jutott, hogy nem régen találkoztam egy nagynevű nevű SZSZ s politikussal, most hadd ne legyen neki neve, aki megmondta, hogy hova üljek le, és kérdeztem tőle, hogy miért így ülünk le, mert mondta, hogy arra a fülére, ahova én egyébként korábban ültem, tehát amihez közelebb ültem, arra nem hal. Már csak azért is jó az ifjúsággal beszélgetni, mert hogy az ifjúság esetében azért zömében ilyen nincs, tehát az ifjúság az jól hal. Aztán eljön az öregség, az öregség már kevésbé hal jól. Hogy az öregségben mikor tartozom ebben a formában is bele, ezt most had ne kelljen ecsetelnem. Gyurcsány Ferencsel lehetséges, hogy sok probléma van, de viszonylag jól hall. Illetve én nem tapasztaltam az ellenkezőjét. Úgy látom, hogy egy gyerek nem akar még egyszer kísérletezni, megértem, de ha van hozzá kedve, én nem fogom letörni a jó kedvét, és szívesen teljesítem a kívánságát, ha van neki. 06148909999 és egy. Falling rain I drive a Rolls Royce Cause it's cool yeah, yeah. Now, boys, But you The children of the revolution Now you want food The children of the revolution Nem úgy, ahogy júliusban vagy augusztusban desült a nap. Hogy a lenyugvó napnak is van -e ereje, ezt nem tudom megítélni. Ebben az esetben felkelő nap. 0614890999 tehát nulat és 0 figyelek a egy mire. autóval beszélhetem és nem értette, hogy mit mondok most, most lehet hallani most tökéletesen, de maga már nem is egy gyerek közben felnőtt hát már közben felnőttem, igen egyáltalán nem vagyok gyerek, és ez egy próbaivás volt múlt héten nem voltam itt honban, Barcelonában voltam életem nagy álmat teljesült, hogy a Kámnóba láttam, egy Barcelon nem ecset. csak kicsit elrontották az örömmet mert a buszon odafelé felé kilopták a telefonomat átizánkomból tudom, hogy én vagyok a hibás, de és örültem, mikor reggel bekapcsoltam a rádiót, és hallottam a zörög a lemezeivel, vagy a cd-vel igen. Uh, igen. Azt árulja el nekem, hogy ezek szerint végbusszal volt az út? Nem, nem, nem, nem. Repülővel mentünk, hanem a Kámnóban mentünk az összenes busszal. És ott azon a buszon történt ez a sajnálpős esemény. Most, hogy az ember elmegy, akkor letiltja. Mennyi ideig tart, amíg letiltja? Hát az volt a szerencsém, hogy a fiamnak szóltam, és akkor ő a, a számot meg a telefon. Mert ugye a gyerek jobban ért hozzá, mint maga. Hát ő otthon volt. Gye, hogy ő otthon hát, volt. Volt. Igen, igen, volt? Igen, igen, igen, volt igen, ez is szempont. Igen, az, de ez, ez... jobban ért hozzá, abszolút igazom, a jobban ért hozzá. Igen, én most hát, már fizethetek a telefonommal is, tehát végülis egy telefonnak az elvesztése, az egy két katasztrófával felé. Az hát. borzalmas. Az borzalmas, én ráadásul gyerekorvos vagyok, és egyáltalán nem tudok hogy visszakapom, amikor, de hát visszakaptam a számot, hogy fognak elérni. Úgyhogy az egész, egy igen, én Ha most becsukja a szemét, és egy pillanatig belegondol, akkor elképzelhető az ön életem, miközben elképzelhető, de mennyire elképzelhető telefon nélkül? Hát sosem hittem volna eddig, nem eddig, hanem sokáig, szóval hát én nem így lőttem fel, nekem az életemben ilyen húsz éve van a mobiltelefon, de nem gondoltam, hogy ennyire hozzá fog tartozni az életemhez. Nem tudom sajnos elképzelni. Nem örülök neki, de nem tudom elképzelni. Nagyon bosszus volt ez a megfelelő kifejezés, vagy dühös szomorú volt? Vagy... Voltam, nagyon szomorú voltam, mert annyira örültem, annyira boldog voltam. Tényleg nem hittem. Hogy de a csapat fokítani. az nyert emlékezetem szerint. Nyert, hat egyre nyert. Az elmúlt időben állandóan nyernek. <síns> Igen, hát egybár a, a játszott otthon voltak, de az egész hangulat minden. Kicsit rányomta a bélyegét, de azért szuper volt. És hanyad magával? És volt? Hanyad magával volt? Másodmagammal voltam, ketten voltunk. Ez valamilyen alkalomra való ajándék volt, vagy csak úgy? Hát igen, ez jó jól érzi, érzés még a nyáron volt a születésnapom, és a születésnapomra kaptam. De azt nem tudtuk, hogy lesz megy, az utólag derült ki. Már hogy derült ki utólag? Mi derült ki utólag? Hát nem a meccsre mentünk, hanem csak mentünk négy napra Barcelonába, és utól derült ki, hogy kérden, ott, otthon játszanak az elbárat, és hogy tudtunk venni egyet. Kakasülön? Kakasülön, de nagyon jól lehetett látni. <gül> ott is, teljesen a kakasülő legfelső leg, leg sorában, de nagyon jó volt tényleg. Ez a múlt héten volt. Akkor milyen idő volt? Jó. Mit lehetett érzékelni abból, ami most, aminek kapcsolatban, most Barcelona benne van a hírekben? Aztott menne, hát akkor talán belekerültünk a tüntetés közepébe is. Ott uh, kijöttünk a metróval és ott álltuk magunkat a tüntetésnek a epicentrumában. És amikor a ramblán sétáltak, vagy egyszerűen csak passzálták, akkor milyen érzés volt, hogy eszükbe jutott -e, hogy ott nem régen egy űrült belehajtott hát tömegbe? igen, abszolút. Igen, igen, igen. Hát ott a ramblán, elején van egy ilyen nézeseg, és mindenféle megemlékezés. Rengeteg rendőr van, de ugye a szó az emberek próbálnak Szerintem ezen túlépni de, de azért lehet érezni a feszültséget A városban Jól éreztem, éreztem, hogy ez elő, az előbb volt Maga mellett egy másik hang is Nem, nem, nem, nem. ez egy madár Itt egy madár Nem, nem, a biztos, hogy nem madár volt Akkor lehetséges, hogy valamit én csak félreértettem És leközel igen, hova? Nem, nem tudom, dolgozni megyek legközelebb. <laughs> Köszönöm, hogy hívott De hogy nem tudom hova Viszont a műsorának. Én is örülök neki. Én is örülök neki, de el tudom mondani, én legközelebb Firenzibe megyek és Bergenbe. Ez két különböző alkalom, tekintet, hogy Firenzi és Bergen nem igazán vannak közel egymáshoz. Felmerült, hogy Bergenből ugorjak el valahova a Trondheimbe, vagy nem tudom hova, ahol egyébként már kutyaszánnal lehet közlekedni, de aztán, amikor kiderült, hogy 400 re van, akkor azért rájöttem arra, hogy ezt nem biztos, hogy meg fogjuk tenni ezzel rövid idő alatt. Ha valami foglalkoztat a hátralebbi életemben, ha egészséges leszek, akkor az hogy a világjárás lesz. magammal, én a harmadmagammal is álltam képzelni, csak nem tudom, ki lenne a harmadik. Az ifjok iskolába járnak különböző fokozatokban. Nem mindenki olyan, hogy el tud szakadni onnan, ahol van, és én most tényleg egyelőre áprilisig gondolkodom, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Addig ilyen egy hetek. Tehát október második felében és november legelején van egy-egy hét. Aztán majd januárban. Horváth Péter talán még hallgat bennünket, ő most indul balira. Az valami vulkán akar kitörni. Mindig van valami, ami ki akar törni, ami, ami el akarja rontani az ember kedvét. Vagy kitör egy vulkán, vagy ellopják az ember telefonját, valami mindig történik. Néha nem történik semmi, de ez egészen kivételes lehetőséget az életnek. Fél 9 ez a come together. 01489 099 és 063677161, bármilyen témában. Magamnak a reagálás jogát tartom ma fenn. Ma a 2010. szeptember 25-e van minden nap kísérlet, műsor minden nap utolsó adás. Este fél nyolc, nagyon messzire jött ember az Aquarium Club voltbárjában, bakácsal, Filippóval, önökkel és velem. De előkerült. Oké, okay. a fő problémám tegnap volt, ami egy, szerintem sokakat érint, Zuglóban, a parkolási rendel kapcsolatban a, a récsei megjelenítést hallunk a Récsei Szentel, mert végig büntették tegnap a sportcsarnok jövő szülők összes autóját, éjes pofázmányjal köztedbe felügyelők. megszállták a környéket, tudták, hogy verseny van nem lehet beajtani a sportcsarnok parkolójába, kívül megtelt a a récsei garázs is, az összes parkolóhelye, és kénytelenek voltak az emberek ott parkolni. Ez egy nonsens hogy ilyenkor büntetnek. Tehát, Jó, de ö... egy, egy másodperc szülem. Igen. Ha olyan helyen parkol az ember, ahol egyébként nem lehet, az miért nonsens hogy ott Az Azért nonsens mert nem hoztak létre parkolót, vagy ilyen esetben akkor a kerületnek egyeztetni kéne az én gondolataim szerint a sportcsarnokkal, hogy be lehessen ilyenkor menni a verseny miatt, vagy toleránsnak kéne lenni, mert lehetett. Mert helyen, hogy a sportcsarnoknak de... van saját garázsa? parkoló, hát persze van egy hátsó nagy udvar. Ez nem, a, nem, a pap, nem az arénáról beszélnek. Értem, értem. és az egyébként üres volt, az, hogy az, az is füzet. Az, azóta, amióta, a, az üres, persze. Azóta, amióta bevezették a fizető azt lezárták. És a szakszövetségek kaptak kvótákat, hogy mit tudom én, a vívók kaptak 30-at, a boxzolók kaptak 20 annyi autó be, leadott rendszám szerint. De ilyen nap, tehát ez a normál munkanapi rend. Ha van egy hétvégi verseny, tegnap volt, például Vivo verseny volt, Karate verseny volt a régi sportcsarnokba. Tehát ilyenkor én azt gondolom, nem az a megoldás az önkormányzat részéről hogy kiküldi a Büntető embereket és végigbünteti ezer forintra vagy ezerra. Az biztos nem, hogy kiküldített. Nem tehát... a közlekedést. Tehát hangsúlyozom, nem útba voltak az autók. Én ezt értem két dolog. Az egyik az, hogy ilyenkor egyébként uh, célzottan szállnak-e rá emberekre, mondjuk <gül> amiről. Bez... Jó, ön ezt állítja, ezt nem tudom ellenőrizni. A másik részében azt tudom önnek mondani, hogy én teljesen értem a felháborodását, de jogosnak nem tudom tartani. Tehát könnyen lehetséges, hogy én is azok közé tartoztam volna, akiket megbüntetnek. Könnyen lehetséges, hogy én is azok közé tartoztam volna, akik emlegette volna a vagy a valatkozó hatóság emberének az idesanyját, de azzal tisztában kell lennie, hogy miközben az ön elvárása teljes mértékben jogos, hogy ott egyébként legyen parkolóhely, ha nincs, és az ember olyan helyen parkol, ahol nem parkolhatott volna, akkor ha megbüntetik, nem szólhat egy szós életek, de, szólhat, de, de nem tudok ebbe, vele. Ebben teljesen egyetértünk, én azt gondolom, hogy a megoldás abban van, vagy az a megoldás, hogyha Ilyen esetekben kinyitják a sportcsarnokot és nem az a megoldás, hogy megbüntetem azokat az embereket. Én ezt értem, de ez, ez nem az önkormányzat nem az dolga. Az dolga. A, a sportcsarnok az, az, az kié. Hát az a nemzeti, mit tudom én, sport nem? Tehát ez egy, egy, egy Hát akkor, a, a, akkor ahhoz kellene fordulni, hogy az miért nem nyitja ki a parkolóját, mert egyébként... Igen, a... csak a reakció az önkormányzat részéről, akkor is furcsa, hogy bevezettek egy új rendszert három hete körülbelül. Vagy négy. De... Senki nem tudja, mert ezek az emberek ugye nem zuglóiak, hanem jönnek a város. Vidék, rengeteg vidéki volt ezeken a Elnézést, De ez nem, ez nem parkoló időben zajlott gondolom, hogy a büntetés annak szólt, hogy olyan helyen parkoltak, ahol igen, nem. Igen, lehet. Igen, hát akkor igen. ez nincs összefüggésben a parkolási rendelettel. Hát azzal van összefüggésben, hogy ilyen nincs hely. Hát erről van szó, de az nincs összefüggésben a parkolási rendelettel. Mindegy, ezt én annyit azért megérnek a hogy ilyenkor, a, hogy büntessenek, oké, elfogadom de tényleg az Néző, Megpróbálom de, de most felhívni önnek, nem ígérem azt, hogy reagálni fog, de akkor viszont várjon legyen szíves egy percig, jó. mert előbb fölül van a magán mert akkor talán megismeri, ki fog derülni, hogy, hogy uh, reagál-e, és az is ki fog derülni, hogy egyébként ez ügyben uh, akar-e megszólalni. Egy másodperc tülelmét fogom Sartom, kérni. Reagál, küldök neki egy sms-t, és akkor tartsunk még egy fél percet, Jó. hogy hát ha azt elolvassal. De az együttműködés még nem jelenti, hogy bármikor rendelkezésre kell, Já. hogy álljon. Elküldtem. ez így szól, egy hallgató kérdezne adásban, kérdezném adásban, ez kicsit férre ment. Néha a telefon az önállóan írja a szöveget, kérdezne. Így sikölt már két SMS-től. És 8 óra 30, 8 óra 40, igaz? Jó. És 12. Aztán majd néhány mondatot talán mondok a városliget kapcsán, még nem döntöttem el. Megbeszélésem van mindegy, ez a probléma, ez mindegy. Jó, rendben van, föl fogom tenni. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Üdvözletem, péterát Péter. hogy hát kapcsolódjak már ez az úrhoz, hogyha lehet. Igen, tűnye, meg, meg, meg, meg megkaptam az meg, e-mailt. Meg. Ha lehet, akkor ezt is kérdezme meg a karácsonyot, mert ez egy botrány, ami ott halig ezzel van. Jó. Ez Volt az több, az olyan csomad... érthetetlen, a parkolórák. Ki kéne írni hogy kérem, most már hétvégén is van parkolás, út ugyanúgy, mintha egy egymást az uráiskütőn. Ott volt egy család, akire a betegek, aki valahol kaposáról jött, ott két gyerekkel az állatkeretben, a gyerekek ott sírtak, mert az anyja apja tiszta idegbeteg volt, mert megbüdtették őket. Fogalmuk nem volt, hogy vasárnap kell egyáltalán parkoló díjat fizeti, mert itt semmikor nem kerültek hétköznap se. Ki kéne írni 30-41-es táblákra, 5 hogy vigyázott mostantól hétvégét is parkolás. Hát ezzel karácsonyonak valamit kéne csinálni, értsük be. Szólok, Jó, rendben meg. van, meg fogom tenni. Nem fogok nagyon elmélyülni benne, de nem, ugye azt mondtam, hogy reagálni fogok. De ez még itt főműsoridő, 8 óra 38 perc van. Ugye elmentem a nőmmel, megnéztük a szelgádó kiállítást a műcsarnokban. Én nem voltam tőle elragadhatva, de nagyon szép volt. Maga a műcsarnok egy egészen gyönyörű épület. Belül vannak termek, amelyek hát lassan Felújításra szorulnak, de az egészben van valami, patina szép. Van egy cipőkiállítás, az különösebben nem nyerte el a tetszésemet. Aztán elmentünk az arckiállításra, azon a pár száz méterre van. Ugye én azt mondtam önöknek, hogy én azért szeretem a Fideszt, mert kamasznak. Tehát nem, hogy, hogy, hogy kamaszkorban maradok tőle. Akkor is, hogyha most éppen nem azt a hangomat ütöm meg, amit egyébként egy kamasz meg szokott ütni. Kamasznak lenne és infantilisnek lenne, ez két különböző dolog. Nem tudom hány plakát van az arckiállításon, és nem az első eset volt. A plakátok zöme infantilis. Ez természetesen a tévedés maximális kockázatával mondom, senkit nem akarok megbántani. Viszonylag sokan voltak ott, érdeklődés van iránta... Valamikor talán még a zsűriben is benne voltam, vagy valami környékén voltam az arcnak, a zsűriben talán nem, x alkalommal van, kellene -e valamiféle vérfrissítés ennek, szerintem totális tévúton van a... te, te... nem tudom, miről szól az arckiállítás. Fogalmam sincs. Azok a plakátok, amiket láttam, azoknak a zöme jó finak se volt mondható. Ez követően, ugye miután a múlt héten Némi Purpárli alakult ki, és még visszahívást ígértem a ligetvédők és a Városliget ZRT vezetője között, hát ahogy szokták mondani, sétát tettem a Városligetben. Hát, édeseim, szégyen és gyalázat, hogy ez a Városliget kénez. Ennek a zömét egyébként én a ligetvédők számlájára írom. Tehát az, hogy a ligetvédők Védik a Ligetet, az nem jelenti azt, hogy olyan körülményeket teremtsenek egyébként Ligetvédelem címén, e, sátraikkal, zászlóikkal, infantilis felirásaikkal, amelyek ki vannak csillagozva, hogy Orbán Viktor ne legyen F, a S és egy újabb betű, hanem csak F, és akkor nem tudom még milyen betű. Ezt követően elmentem, ugye ez a Hunger Expo területének a környékén. Ezt követően elmentem, ugye futóverseny is volt akkor, akkor elmentem a Petőficsarnokhoz, a bolt Petőficsarnok helyéhez, ami egyébként körbe van kerítve. Van egy ajtó, ami ki lehet nyitni, illetve nyitva van, valami géppel van elzárva, az olyan, mint hogyha valami gyártó lenne, vagy nem tudom micsoda. Van mellett egyébként a, a, a falnál egy, egy létre, hogy be nézni, benézni, be lehet menni, én magam be is mentem, teljesen szabálytalanul, amit nem őriznek, ott előtte is van egy sátor, abban sincs senki. Föl fogom hívni Pécsi Balást, aki keresett de még muníciót, meg erőgyűjtük ehhez a telefonhoz. Amikor én a városéget ZRT első emberével, vagy az első öt emberének egyikével beszélgetek, akkor abban nem feltétlen van benne az, hogy minden szempontból egyetértek a Városléget Projektnek a céljaival. Én, amikor együttműködöm velük, belét hogy most nincs szerződésem. akkor... És azt is elhatároztam, hogy én ezt az önkormányzati együttműködést, hogyha ami Kejfe van, és az következő önkormányzati választásokig, ezt akkor is együttműködöm az önkormányzatokkal, hogy egy fillért nem kapok tőlük, és nem lesz szerződés. Jó reggelt! Jó, ő, jó reggelt! Jó reggelt! Ez a kérdésem, hogy ha jól tudom, a élet kapcsán, ugye, Csomó épületet lebontottak, és abban nagyon sok azbest volt. Ha jól tudom, még a, a levontás előtt az összes ellenzéki vagy, a, vagy aki tüntetett, nagyon nagyszerte mondták, hogy van ellenzék. Erre mi volt a válasz, hogy, hogy nincsen benne azbest. És ha jól tudom, tele van azbest, -tel, amit lebontás után úgy tárolnak, hogy életveszélyes. Erre semmilyen megoldás hol tárolják ezt? ott tárolják, ha vagy ott a város vagy esetleg elvittik egy olyan helyre, ahol a lakosságot veszélyezteti. Erre semmiféle válasz nincsen, csak susmákolás. Ezt is nyugodtan próbáljanak megkérdezni. Ez, ez, ez, ez, ez, ez nagyon szoros összefüggésben van azzal, euh, amiről én beszélek, mert hogy az önállításával szemben ott a szakhatóság véleménye szerint, és még nem beszéltem a Pest megyei kormányhivatal vezetőjével, akik szintén eljártak. Szóval a civilekkel való vitában, és a sajtónak egy részével való vitában is beletalált a legközepébe annak, amit mondtam. Van egy fél perce, mert hallom, hogy gyerektársaságban van. Ö, nem, nem, nyugodtan, én hallgatom, igen. Az az, hogy korábban sokszor előfordult, hogy nem volt igazam, sokszor vezérelt rossz útra az indulatom. De azt kell, hogy önnek mondjam, vissza a távolról kezdem, de másodpercek alatt ott leszek az ön kérdésére való válasz lehetőségnél. Hogy az elmúlt időben a civilek, azok a civilek, akikkel én egyébként elvileg sokkal közelebb, közelebbi kapcsolatot kéne, hogy tartsak, mint a politikával, vagy a politikusokkal. Illetőleg az újságok, az ellenzéki hírportáloknak egy része tényleg úgy viselkedik, mint az x hatalmi ág. önálló valóságot teremt annak érdekében, hogy az a politikai ellenállás, amit egyébként az ellenzék ma nem tud megvalósítani, vagy gyenge hozzá, abban ő a kreált valóságával nagyobb szerephez jusson, mint amilyen szerepet egyébként maga a konkrét ellenzék el tud látni, és ehhez sajnos sok szempontból ez a Városliget és segítséget szolgál, vagy segítségül szolgál. Én az elkövetkezendő napokban mindent el fogok követni annak érdekében, hogy szakemberekkel az ügyben beszéljek, hogy amiről ön beszél, az igaz-e vagy sem. Egyelőre azon információ, ami nekem rendelkezésemre áll, az egy tízes skálán ez tízeset cáfolja, beleértve, hogy ott volt azbesz, de nem ergészségre ártalmas, ott semmilyen azbestet egyébként nem tárolnak, és azt kell, hogy mondjam, hogy annak a sajtónak a felelőssége, amelyik ezt állítja, annak a felelőssége tízes, és természetesen a Városléges ZRT felelőssége is tízes, ha az ellenkezője van. Egy dolog nem létezik. Hogy mind a két jó. félnek igaza legyen. Ne, ne, ne, nem jó. De Most azt kell, hogy megértse, hogy ön az egyik félnek hisz, miközben én mind a két félel kapcsolatban vagyok, és mind a két félnek nem lehet igazat adni. Ilyen helyzetben én korábban a helyfejencsiban nem voltam. És ez most alapvetően a civilek miatt van, és az internetes portálok egy részének a tevékenysége okán, amelyek permanensen valóságot gyártanak. Ezt a valóságot nagyon sokan elhiszik annak érdekében, mert ez szemben van azzal a politikai erővel, amit ők nem szeretnek. és most az a egy nagyobb nem, nem, nem. De... Jó, jó, Tényleg a nagyon-nagyon beszéltésünknek ez, ez nagyon megy, nyilván műsorvezető, én ezzel nem tudom felvenni a versenyt. Egy dolgot értsen meg, hogy az ellenzéki oldalról nagyon kevés lehetősége van az ellenzéki De nek könyörgöm, az... uram, mi köze van ahhoz, hogy ott van-e azbest? Az, hogy van azbest vagy sem, az nem ellenzéki kérdés. Ö, egy dolog megkérem, hogy ne emelje fel a hangát, én sem si emeltem fel a hangomat, próbáljam magát tültöttetni és folytatnám a gondolatomat. Tehát, én nem hiszek, mindenki is saját meg, hogy, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag kinek hisz. Itt meg mindig... kell olyánjuk, nem, uram, nem. Hogy nem. Az, hogy de öt meg öt, öt, az nem annak a kérdésre, hogy ön kinek hisz. És ez volt az a pont, ahol én szerettem volna ma eljutni, miközben nem voltam benne biztos, hogy szeretnék eljutni. Ha felemeltem a hangomat, az nem a hallgatóval szemben volt. Igen, pontosan, amit itt a legvégén mondott, ennek van jelentősége. Ő el akarja hinni azt, amit a, a civilek vagy az ellenzéki újságok írnak, mert az közel áll ahhoz, amit ő a világról gondol, miközben nem tudja, hogy mi van. Én ezt nem pártolhatom. Ez egy olyan helyzet, ami korábban nem volt, és ami jelleg az energiáimnak a 90 át feleméztet. Önök nyilvánvalóan, vagy önök közül egy jó kora rész azt mondja, hogy önkormányzati pénzzel nem lehet önkormányzati politikával szemben beszélni. Valószínűleg ez a tapasztalatuk, vagy valamilyen módon így próbálnak engem kikezdeni, teljesen lényegtelen. Nekem semmi más dolgom nincs, mint hogy belenézek a tükörbe, és nap mint nap annak megfelelően készítsek műsort, hogy ez ne így legyen. Bármikor az önkormányzatok helyére léphetnek egyébként, és akkor ez az önkormányzati együttműködése lesz. A világról alkotott véleményeknek végképpen nem együttműködések támogatják, vagy alakítják ki. Az azbest helyzet nem lehet annak a függvénye, hogy ezt ligetvédők állítják, vagy az ellenkezéről beszél. A város Nem tudom, eléggé világos voltam. Ádám, meg tudod mutatni a beszélgetésünk utolsó egy percét? Nem. nem. Ja. Vagy ez bonyolult. Ah, annyit nem ért. Nem, egy negyed az mások. Ő el akarja hinni a hallgató. Én pedig semmit nem akarok elhinni. Miközben természetesen van szimpátiám. Ma egyre többször kell a szimpátiám ellen beszélni, mert úgy érzem, hogy a szimpátiám tévútra vész. Soha nem volt még ilyen az elmúlt 27 évben, de maradjunk 17-nél, ami ott a kejfejöncsé van. Ez a két téma közül az egyik, ami feszélyez. A másikról most nem beszélek, ha csak önök nem pedítik meg, de a városléget az ezek közé tartozik. Jó reggelt. Jó reggelt, nagyon megváltozott ember. Most ugyanaz kezdődik, uram, ön, ugye, meg le is rakja a telefonját, tehát ez most ugyanaz, mint ami volt a bácskai félet történetnél, ott a lakáshelyzetnél, utána ugye végvettem a történetet jegyzőkönyvvel, beszélgetéssel, és utána senki nem telefonált. Most, ha ugyanazok az emberek telefonálnának, mint akik akkor kilenc után telefonáltak, fogás rajtam nem találnak. Jó reggelt. Jó reggelt főleg az előbb beszéltünk, és akkor én lerakta a telefont. Mert szeretném minden hallgatónak elmondani, hogyha valami önnek nem tetszik, lerakja a telefont. Ez tudja, ez felháborító. Nem, nem az, amit ön csinál, hanem ez a fajta stílus, ez egy szent hihetet. Visszemlékszik az, az utolsó mondatára? Tudja, amit most én ugyanazt fogom tenni, mint maga, lerakom. Tegye le, nem? tegye le, tegye le. Én visszaemlékeztetném önt az utolsó mondatára független attól, hogy szó szerint nem fogom tudni megmutatni, mert az nagyon bonyolult lenne. Ön el akarja hinni az valóságnak, amit, hinni, amit, amit hisz. Én meg azt mondom, hogy nem. Csinálhat bármit. Amikor én leraktam, akkor valójában azért raktam be, mert olyan emberrel, aki így nyilatkozik, meg nincs miről beszélgetnem. Nálam nem hitkérdése a valóság. és hogyha most sokan felzárkoznak önmögé, attól még nem fog megváltozni az ehhez való viszonyulásom, de ez nem a városlégettel kapcsolatos ez mindennel kapcsolatos és nem véletlen hogy ilyenkor megszaporodnak a telefonok pótcselekvésként működik ez és én megértem Ugye emlékezzenek vissza, hogy Horváth Gábor, a népszóval megbízott főszerkesztője, hogy kirohant, amikor én arról beszéltem, hogy annak a, az úrnak a jegyzete, amit ő egyébként hangban nem volt hajlandó vállalni, az, az félre érthető, erősen félreérthető érthető adott a Filip szájában. Tessék! Jó napot kívánok! Jó napot. Ki tudom lendíteni egy kicsit ebből a helyzetből Hollandia, nem gondolnám, hogy engem ki kell lendíteni ebből a helyzetből, nem szorulok ez ügyben segítsél. Jó, van, akkor majd más. De nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, az a hollandia, e, e, ne, akkor kilenc után, jó? Kilenc után. Ö, Illetve a kilenc után nem, tudom, hogy ön mire gondol, de, nem, de itt most nem arról van szó, hogy hirtelen valakinek másnap kell telefonálni, vagy más témában kell telefonálni, nem? Köszönöm szépen a telefonját, akkor, akkor ezt tehetjük másnapra is. Nekem nagyjából 9 óra, 20-kor el kell mennem. De ez nagyon fontos most. Valójában a kejfejlőncsi készítésétől ez veszélye a legnagyobb mértékben a kedvemet. Ugye, menjünk vissza a Gábor féle történethez, amikor azt mondta, hogy hát hogy ne támadnák le ezek a videós és más fiúk a köcsei találkozóra érkező politikusokat, amikor nem áll szóba az ellenzéki sajtóval a kormánypárt, is talán, hogyha elmegyek ezen a héten végre a kormányinfóra, akkor ezt szóvá is teszem majd Lázár Jánosnak, hiszen ez egy Evergreen téma. És ez olyan indulatokat, és olyan érzelmeket kavar, ami akkor is megjelenik, amikor egyébként teljesen indiferens és más témáról van szó. Én nem várhatom előnöktől, hogy laboratóriumi körülmények között tudjanak gondolkodni, mint hogy én sem laboratóriumi körülmények között élek. De amikor önök valaminek kapcsán felháborodnak, ami egyébként aprópót ad ahhoz, hogy valamivel kapcsolatban önök elmondhassák az ellenvéleményüket, és én azt mondom, hogy alkalmatlan tárgyon követnek el szóbeli erőszakot, akkor megsértődhetnek rám. De ennek én nem fogok teret biztosítani. Itt nem arról van szó, hogy valaki más véleményen van, mint én. Mert más véleményen bárki lehet. Itt arról van szó, hogy valaki egy hitbéli Területen épít fel egy igazságot, ami neki egyébként fontos, mert így tudja elmondani a világról alkotott véleményét. Én pedig azt mondom, hogy ez a hitbéli világon alkotott véleménye, ez olyan ingoványos talajon áll, amivel én nem szeretnék szóváltásba kerülni. Nem azért, mert nekem igazam van, hanem azért, mert nem látom benne azt a törekvést, ami most bennem van, hogy felkeresek arra alkalmaz személyeket, hogy ott van-e azbest vagy sem. Ami van azzal miatt endő. Virtuális azbesztel van tele az egész életünk, és annak függvényében, hogy ki hogyan szeretné elmondani a véleményét, hivatkozik a virtuális azbeszt egészséges, mi voltára vagy annak az ellenkezőjére. A kejfejancsi ezt egy tízes skálán kettes ezt se szeretné lehetővé tenni. Értem azt, hogy miért akar ilyen móddal létrejöni foci terület, de ez nem az én világom. És a kikapcsolás ennek szó. Tessék. az, best, így behatszoljak egy mondatot. Zuglóban előírtak egy bontási engedélynél, hogy a palatetőt hogy kell elszámolni az ott lévő palával, ami azbest tartalmú. Bontási engedélynél köteles az építész, a terv, a bontást tervező leír az anyagösszetételt a hulladékot, és ez alapján adják ki a bontási engedélyt. Nincs ilyen, hogy útközben kiderül, hogy ott van az be. Ez nem igaz. De lehet, hogy van rá igény. 25. e hétfő van, este fél nyolc a nagy ember van, Bakácsra, filipóval önökkel, is velem az Aquarium Klub volt bárjában, most pedig 9 óra 12, de inkább 9 óra ig legkésőbb 9 óra ig tudunk együtt lenni. 061-489, 0999, és 06 Vettem egy levegőt, mert azon gondolkodtam, hogy akarja e folytatni azt, amit 9 óra előtt mondtam, de abban nincs mit folytatni. Meg lehet orrolni, elegánsan fejeztem ki magam a reagálásom kapcsán, de átgondoltam, nem aludtam rá, de a hírszünet, vagy ez a szolgáltatásszünet elég volt. Nem gondolok ezen változtatni. Csak akkor folytatom a gondolatomat, ha bárki ve ha nem, akkor bármilyen egyéb témában 06148 9099 906 3677 kívánok, Pécsi Balázs vagyok. Örege. Ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed elég alázatos ahhoz, hogy a hegyhez menjen. Elnézést, hát, hétvége igen? volt, nálam itt van a telefonszáma, akartam telefonálni, én utána elutaztam. Kétszer is gondolja meg, hogy hogyan beszél velem. Igen. Nincs Mohamed és nincs hegy. Jó, rendben van. Akkor legyen hívjon ezt vissza, érzem... jó? Vagy én fölhívom önt, mint elhoztam a telefonszámat, jó? Csak, hogy nagyjából tisztában legyenek azzal, hogy mi a hozzáállásom. Most én telefonálok mással beszél. semmi hegy, semmi olmet. Ne, akkor valószínűleg nem hallgatja az adást, mert én telefonál, ő is telefonál, így ebből nem ez beszélgetés. és fél kilenc között Györgyevics Benedek volt a vendégem és talán kilenc óra után talán kilenc óra után csak közben fegyelmezve magam telefonált Pécsi Balázs illetve kilenc óra előtt telefonált akkor volt vendég talán Horgitai András vagy más már nem emlékszem, vagy talán akkor ment le a szegedi hangjáték utolsó Mutam mondtam visszahívom mint önök is tudják, péntegen nem volt élő le műsor. A hétvégén nem véletlen mentem el a Petőcsarnak területére. Itt van előttem Pécsi Balázs telefonszáma, hogy délután folyamán hívom. Ezek után fölhív engem, és mondja, hogy a hegy nem megy a Mohamedhez, Ugye egyszer már valaki telefonált, egy Balázsből folytatott röpke beszélgetés után, aki kérdezte, hogy hogyan lesz a beszélgetés, mondtam, hogy folytatom. Most telefonált és mondta, hogyha nem megy a hegy a ez vagy nem tudom, kicsoda kicsodához. Vannak olyan szituációk, ahol nem nagyon bírom azt, hogyha valaki egyébként olyan fogalmazással él, amelyre egy kállán egyesre sincs alapja. Ezt követően én megpróbáltam itt visszahívni, de szerencsére folytában telefonált, majd most küldtem neki egy SMS-t, amely az volt, hogy hívom még a héten, ő azt hívta, hogy hívjam most. Ezt a műsort rajtam kívül senki nem tematizálja, senki. Egy ember van még, az az Isten. De az Isten az úgy tud közbeavatkozni, hogy elveszítő az életemet, vagy szóval a civil rádiónak, hogy többet ne meg a mikrofonja mögött, Pécsi Balázs írhatóját, hogy hívjon most, de ez nem fog működni. Már csak azért sem, mert hogy az érzelmem rossz tanácsadó, és én nem szeretném, hogy egy olyan beszélgetés jönne létre, amelyet az érzelmeim negatívan befolyásolnának, és ezért nem tudom magamat jól kifejezni. Önök nyilvánvalóan ezt most nem minden pontjában teljesen értik, hogyha akarnak kérdezni, akkor szívesen válaszolok, én pedig Pécsi Balázsral még ezen a héten fogok beszélni. De ez a hívja most, ez, ez nem működik. És nem működik, hogyha a hegy nem megy a Mohamedhez, mert én ma akartam telefonálni, hiszen a hétvégén nem voltam. Elkezdtem a felkészülésemet erre a beszélgetésre, de ennek nem volt része az, hogy ma telefonálja. Itt hívom fel szívesi jelmeket, hogy mindenkivel beszélgetek Pécsi Balázsral, nem? Vele a héten még beszélgetek Jó reggelt Jó reggel, kérem, hogy hívja fel a Pécsi Balázs Jó, ne legyen gyáva, hívja fel Nem hívom fel, elmondtam elég jó, hogy nem hívom fel Leszek még gyáva a hét folyamán Akkor majd felhívom És ez nagyon szoros összefüggésben van azzal, amit 9 óra előtt mondtam önöknek. És azt is elárulom önöknek, hogy a másik ilyen téma, ami nem kerül elő, az a Ferencvárosi parkolással kapcsolatos. Én nem fogom hagyni azt, hogy a néphangulata befolyásolja a kejfejancség készítését olyan mértékben, hogy abban olyan virtuális lincshangulat tudja létrejönni, amelyben úgy mondanak verdiktett dolgok fölött, ami egyébként arra alkalmatlan. Természetesen ez nem jelentheti azt, hogy én közben elkendőzzem az igazságot, de hát erre nincs is alkalmam. Ez a ne legyen gyáva, ez eddig se voltam gyáva, ezen túl se nulla hat egy egy hat egy Nem lengyel, Pécsi Valázs, Pécsi aki a fő ligetvédők, ahogy én tudom, közül, tehát vannak nevesebb ligetvédők, ők közülük az egyik. Ja értem, köszönöm. Szívesen. talán azt, hogy hétfőn fogom hívni, szerintem azt nem mondtam, hogy adásban, ha mondtam, akkor elnézést fogom hívni, de privátim, most privátim se fogom hívni, mert előbb megkeresem a helyét a műsorban. Vannak olyan dolgok, amelyekkel kapcsolatban nem lehet rossz beszélgetéseket folytatni sokszor. A Görgényi Mátéval folytatott beszélgetés után érdekes módon, és a jegyzőkönyv felolvasása után érdekes módon megszűntek a Ferencvárosi helyzettel kapcsolatos telefonok holott ez a két beszélgetés. Ipp alá volna alkalmas, értelmesen beszéljünk erről. Jó Nagyon rossz érzés, ha szeretnék tudni, és aztán itt abba hagyom a lamentálást, ilyen mértékben szembe menni a hallgatóim egy csoportjával, de tudom, hogy miért csinálom. És azt is tudomásul veszem, hogyha ezt a viselkedést ezek az emberek hazugságnak, gyengeségnek, félelemmel tudják be. Lesz módon bebizonyítani az ellenkezőt, ha egyébként nyitott fülle viszonyban, hozzám. Jó reggelt kívánok! Hallo? Jó reggelt kívánok! Civi Radio? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Civi Rádió? Igen. Hallo? Igen. Ki alaugra a cseretnénk Vele beszél. Uh, Rengyel Péter vagyok, jó reggelt! Jó reggelt! Azért kapcsoltam ide a rádióba, mert azt hittem, hogy valami érdekes fog, dolgot fogok hallani... De egy húsz perce csak szerencsétlenkedést hallok. Miért van magán ennekora mellénk? Miért, miért tiszteli meg a betelefonálókat, hogy lecsapja a telefont? És maga, maga akar ki rendre utasítani itt embereket? Hát olyan pökhendi magatartást adosít hogy az, az vérforraló. Hallgatom. Nincs mit mondanom. Ja, hogy nincs mit mondani. az egy nagyon komoly adás, akkor tényleg rengeteg hallgatója lesz ezek után. Fantasztikus, izgalmas. Őről szívesen lemondok. Hát én meg magáról. Adj ő. Nem én hívtam. Kívánok. Szia, Úr! A, a, a, én úgy gondolom, hogy ön ebben a ligedszédő kérdésben rendkívül tájékozatlan. Én nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondani, mert évek óta önt hallgatom, és látom, hogy nem hagyja a dolgokat és megrágja. Most ez nem sikerült. A Gyorgysevics úrral megbeszélt időpontban végig tudta vinni ezt a dolgot. Szerintem a másik oldalral is végig kéne vinni. Ha én a Civil Rádió előtt a nyakba azt, hogy én fial, barátai vagyok, és ott pillányok, akkor nem azt jelenti, hogy én a Civil rádióhoz tartozom. Így van ez a ligetben is. Van, aki a ligetvédelmet erre használja föl, hogy ő ott sátrazzon. A rendőröknek a védelmét érezze, és azt mondja, hogy ő igatvétő. De ez nem így van, sajnos, de ezt nem tudjuk kiküszöbölni. A Petőfi csarnoknál lévő tábornál pedig azt tetszett mondani, hogy egyetlen sátorba voltak és benéztek, ott állandó éjszakai ügyelet van egy hat, két hatalmas sátorral, egy lakókocsival egész nap 24 órában. És mikor én azt mondtam, hogy bekukkantott és Jó, itt álljunk meg én... egy pillanatra, jó. Én itt, itt abba hagyom ezt a műsort. Hogyha ön egyébként végighallgatja majd a műsor után fel lesz a honlapon, hogy abban azban ne volt, hogy bekukkantottam egy sátorba. Ha nem, akkor holnap fölhét elnézésként. Most pedig elköszönök öntön, mert aki olyan mondatot ad a számba, amit én nem mondtam, azzal nincs mit beszélnem. Vis Nem mondhattam azt, hogy belekukkantottam valami sátorba, mert nem kukkantottam be semmilyen sátorban, mert nem tartom azok közé, akik illetlenül bekukkantanak sátorba. Elég volt, hogy bementem egy építési területre. Jó reggelt! Jó reggelt! úr. Ez Nem lehet is ott de próbál van, meg de Nem próbál megérteni, és egy kör egy menet. Jó? Tehát ön már telefonált, tudomásra vettem. Ön nem fog beiratkozni a Veszli János főiskolának, vagy egyetemnek a médiaképző szakára abban az osztályban, ahol én vagyok tudomásobban, de ezen kívül önnek itt több szavazati joga nincs. 9 óra 21-ig maradok. Még négy perc. Bizonyos szempontból kívánság műsor, egy feján, bizonyos szempontból nem. Most egyébként nem csak annak a levét tisztuk meg, ami a pártok között kialakult, hanem a pártok médiái között kialakult helyzetet is megisszuk. Annak is megisszuk a levét, hogy sokszor tényleg nincsenek civilek, hanem valami fura, civil bőrbe bújt politikai ágensek vannak, akik maguk sincsenek feltétlen tisztában azzal, hogy politikai ágensek természetesen a tévedés kockázatát fenntartom, és ez rám is vonatkozhat. És hát még egy dolog van, itt húztam egy vonalat, hogy nincs közszolgálati Magyar Rádió, Ami egyébként ettől a jelenségtől elvonatkoztatva, egyébként lehet egyáltalattól elvonatkoztatni, objektív tájékoztatást próbál adni erről a szörnyi helyzetről, ami kialakult. Megpróbálom magam távol tartani ennek a hatásait, a ha valószínűleg nem fog sikerülni. Attól még a szándék megmarad bennem. Jó reggelt. Mm, Jó reggelt! Jó reggelt! hát négy percben már nem férek bele, illetve azóta szerintem már három. Figy figyelet. De majd jelentkezem a holland. Ja, oké, rendben van. Köszönöm szépen, oké. Köszönöm. Bírtam volna elviselni, hogy ez a mai műsorból elmarad, de jobban örülök, hogy bekerültem. 0 1 4 8 0 9 9 0 1 Töröpont, fia gmail.com,